egin kizun asko da, dena diferentidia, eta arratzaldien aziko geha, e, goizetik erpen dena liztu do, bina arratzaldetik aziko geha, hume jokukin, txikilla jokukin aziko bea, eta gio txokolata da izango da, eta gio humiekin berrezen menizatzen dien, beuden artian haitzen dien, men joko berriatzuk eta atetzen, eta oso ebaldoen launtzun badu bintzen, oso Lekupolita eta oso hume joko politetzen dira. Azkotor zen da. Eta geho onduan, haik bukatxe, pues, txokoleta da izaten da. Txokoleta denbatzen zaio. Umi bakarreke, zahamake bere beru dute guztura. Eta gehoa bukatxe, pues, gehoa zortzeiek aldeola. Erremarilla zen da. Eta gehoa ja guaitzen geha prepatzen ja, pues, ja faltzeko, failek eta gauzak, ta... Urtero, urtero, torzen dira, Iruita, Marbalaun, Buelto Ortean ibilzen dira, Falzea, torzen da, Etero Popular Ortea, eta, bueno, jendia, geho, erromea ireitzatzen da, eta, gabo hona balima da bentset, amient, amiente hona izatzen da, oso hona, amientia. Hor izango da, seguneko egitra eta hori da, eta hostirolerako, ba, zer izango dugu, hostiroleran, nirean, amagostean. Hostia lian, goi zer izaten, azorzitan diana, Ik dugu, zendugu, Diana leia jetzen da marrak eta 4 den zaratsola, 10 harretan dugu mesa. E, aurten gainea eman bar dio seak, peteko paisa berri horrek, feile berri horrek. Eta horrek makodun mesa, 10 harretan. Mesen zu, mesen zu tia, salda. Ben, oso go eta denak, ta eta go estinak, ta etor zu nere, ta salda bai du nagartu, listo. Dana Zaldar zian, pues, eh, izango da amabilak, maikak eta zer batxola bukatzen da, pues amabilak eta bueltu hortan izango da pelota partidua. Azizienatu bezala, jo, bastante desentiek. Bastante politik izaten dian, bat nen barra jogut bi, eta beste bi bat oljartzora, eta beste da hastut, behar seinguro izan barra. Ta, bai, pelota partidua oso polita, oso politik da. Jo, pelota partidu bukatzen, pues, eh, izango dia iriproibak. Horten esan dute, iriproa izango dela, eta beste zerbatte gauza berrin bate eitzu gidea behitutela arritzeken, eta ez da gehi, motuak, zerbatzen zeak haitu txut. Oike, oardo jantz. izango die harri proeban ondotik, bertzola jak. Bertzola jak e, mendiluze eta irazu. Izango dide. Posterukoak, aizai hon baten gute, eta gio, hau zua baskari, baskari jak, jubilatu gein, eta jubilatu gestinek etortzen dira, eta, bueno, dara, ba, berroi bat, mar bat, berroi eta mar bat, laun, bueltu bat hau ziltu, egin bazkaltzeko. pues, berten erromerilea izatzen da, soinua, eta trikitis eta bertan izatzen da, orkendien, dantzan, eta jarka izatzen da, bazkalon duen bertan, eta keo, arazalien, zei pues, aterdele galdien, zei aterdele galdien, zei aterdele de ja, zein diak, Kirolak. Eta Kirolak, Hoi, ez dakitze, klasi izango dira, zerti, gaztiek amatuntua hori, eta gaztiek beude, pentsatzen denetik, bino, izango dietenetik denetik, klase guzilea, kirok klase guzilea ingute. Ta, gio, asto karrera, jaten da askeneko, ta, badien, bos bat astoro, horten, ez dakit, goain, ibidir, ez di lemezale hiten, ez di lemezale hiten, ta, jotzik bada jotzamada, jendiz etu kezatzen da, eta, gauzak, ez eh, dutu dira, eta, ibidiengo dira, aldego zilea, bino. Ta, oido, Zien, eta gio, azto garrera eta bukatzia, pues, nahi dunak, hafaltzeko, libre. Fala, biharra osti esatzen da, nahi duna, nahi dunetik, libre. Alakarta, nahi dunak. Eta hori, eta gio, azka, esatzen pues, da, erromere ja. Eta gio, amabitan, esatzen da, esatzen da, sorteuan, rizokan sosketa, bia fari bekorretan, zango dia, eta lau askari irustan. Eta hori egiten dugu, amabitan, eta gandik aurrean, sesen suskure gortu egiten dugu. Digo, goizir, iruak aldeartero, aurtean ondokuna lan batana, eta iruako gehiago igual, o erronberiak zeo alde dut, menxeiko dut. Eta hori ze da minko, oza? Gauzongi guzti hau, baxaizu diko, hau zuelkartaren inguruan, ez Bai, bai, bai. Eta hori, nire mendik, nahi nuke, pues torzen degen dia, pasa sala Eta beste izango denik, aldunak animatzeko, eta gu horteko dezfiestak egin txugu, eta jende izbat atortzeka, fiestak ez du luzitzen. Jende atortzen bada, jende, zera fieste luzitzen dut, eta, bueno, alkarrek egin, fieston batzuk bastantzeko, pake santuan, eta, a ber, hoxe nahi genuka, atetzi jo Jai guzti hauek nola antolatzen itu zuen, Florentzio, noren artean eta, eta nola izaten da bajaiak antolatzeko prozesu guztia? Bero, mazkariak otor du dena berten egin eh? Hemen bertan eitzen da, sugalditza sukaldetza, dena bertan. Berteko jendiek, eta gaila gaztiek, eh? Gaztiek hemen bakalio iteko, eta gau zuiteko bat bintzete ibiltzen dugu frijo ulluzteko mutuileak, eskartxo deitzen ditzen diuna. Eta ura da hor, sukaldetzea bat eitzen dira, bestia faiko, lekuna, benzea, benbordukua, bestia semire bai, guen bai, eta hola gaztia bintzetenak, eh? Eta... Eo, jokuk itzeko dena ausoko gaztiak eta guk lehen ibitzekile, eta nio aien menizaterez, eh, jubiletun bazkailin eta zerretu minio. Oan, jaiak, jaiak, dena gaztiak amaten du. Beraz, eh, gaztek, esan eh, bezala, ausoko gaztek parte hartu, bai, bai, bai, bai. hartu ez bakarrik antolatu ere egiten dituzte, jaiak. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, dena, dena, dena. dena. Atzore, hemen atzore montatzen haitu ginen, eta, ja, mostrado egitea motatzen eta ogei laun ba Oso kontengo deseo, oso kontu de gaztiak, oso gustura da bizte eta eh baixu festak antolatzeko eta festak sei barbadie baixu sevasteda. Eh, Gastia berdo, Gasteizko da Jaida. Ta festetan ba. eh, Jaizubiko auzoko jendea hurbiltzen da edo edo kanpoko ba, ondarribiosoko ir, ba. irungo jende bere bititzen da. Bai, ondarribi jende asko irundeko jenda asko, e ndaitik etorzen die taldiek, taldiek etorzen die afaltzea ja bada uste pare bat, horren daitik, torzen dira gafaltzea, igual amarramabilaun, torzen dira, oi guzteru gudie, eta geho aparte, torzen dira, eta jendia irundik eta lesotik, eta badai ba, e, anakaldetik eta ondarbitik, e, bai, ondarbitik hemen e, arkoleko gauzotik, eta gu eta aigonea, eta ola ebitzen geha. Bestalde, Florentxo, aipatu duzu, e, astolasterketa baitzaten dela hor e, igandean Egitarauko jardura nagusietako bat, baina izan dela, ba, ez tabaidaren bate, doez, azto lasterketaren inguruan. Bueno, hemen oandek estu izan du, estu izan du, baino, claro, astu hori ez ziduzo, ulertzen. Estan jotzia, alin beraia gaizki tratatzia, a ber, a ber, ber ulertzen gean. Ez que, astu, ibile nahi bauzu pizka bat, ibile nahi bauzu pizka bat, pues, zior batekin, makil be batekin, atzi pizka jotzazen da, eta juan hazin da. Halimalea joarretzen da. Hori egiten ikusten gozu, lehugurtina pasazena, hori egiten ikusten, oie, Por ez da espegando alburro? Ta klaro, jendiak, ez du ulertzen, gauzak, arte nio joan gea, arte nio ildi gauzak, deus ukitxiz da posile, deus ukitxiz da eta geho nik izatun tero oida, e, gaizki tratatzen dela, zinduta gauzak, eta geho, aragi jatako dena presgo, des. Gauzak, horretik izatzen dut, asto lexerketare, asko, asko, asko, Ezin duda, sanido, sin dud, dud, dud, duda esa alma leja charra tiene duda, ese deleco mucho esa alma leja. ¿Ueste? Bai, bai. Hoy pasada. Ta, bueno, se ha ido dugu. Ba. Folloja va civillo, na jodunik, pues e que tenéis al bueno, aurrea. Ba, gauzak horrela, ala ere, ba, ostegun eta ostiral jaizubiko jaiak izango dira bai. eta bai. ba, bueno, aprovechatuko dugu jende animatzeko, ez? Eh, eskualde osoko bai, jende, bai. jende animatzeko. Bai, aldunak O nahi dunak, eta aliketo ondo ikusi izango da, eta aliketo ondona pasatzea, eta jartegoan falte gizta izango, eta arbonia herriin pasatzen jogu fiestak eta hoxe berdugu. Ba, esterik ez mi esker eta ondo pasa jaizubiko jaietan. Bai, bai, igualmente etxeko, ondo bizit, ondo segi.